بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانظار والقمار رijs من عمل الشيطان فاجتنبوه او څنګه د داد وځې د نه جهات کې ذکر کیږي خمر او میسر شراب او جواري داوند مشرکین او پنځ باندې به ترين واندشه غنل شو او کرانګي انصاب او ظلمهم نو دلته کې الله تعالی د خبره ذکر کوي چې کوم د جواره دی یا شراب دي ندا بدغا امداغو حلال سیزنو کی داخل لیدی کم جمع کی آیات کی ذکر و کوچھتاس و پاک او حلال سیزنو اخرائے بیا آیات دانازل شوی دے شان نزول دا دے چی عمر رضی اللہ تعالی عنہو اغدوا کری و اللہم بیین لنا اللہم بیین لنا الخمر والميسر بياناً شابية عمر رضي الله تعالى عنهو آغة صحابي ده تقريباً يوش دوش موكه داس ده چه نبي صلاة والسلام نا آغة ده حكم ده رسول الله دارنگی پکار ده و بياه پس بالا بانده آغة نازل شوده پده بانده علماء کتابون لکل ده موافقات عمر رضي الله تعالى عنهو نو دام پا آغة آياتونو چیاغه دعا او خدای الله ممکد الشراب او د جواره بارکی احد تعبی بیانونه الله یو آیات نازل کو د شراب او د جواره بارکی چیاغه دیمه سي بارکی تیرش یسالون کانن خمر والمس قل فيهما اسم کبیر داغه تفصیل ال تیرش وه بار هل هغه کی الله پېدی او نقصانات دا خبر بیان کچ دواله پکې شته چ کله دا عمر رضی الله تعالی عنہ باندې نو بیا درنګ دعا وکړه نو بیا الله بل آیات نازل کړه سورته نساء کې 13 شوېلې چې د موس وخت کې د موس په حالت کې تاسو شراغ او تمنیز دی کېږي او بیا چې کله په هغه آیات اولسته نو بیا درنګ دعا وکړه نو بیا سورته مایده کې آیات چې کوم آیات ته انما يريد الشيطان ان يكمل عداوه وتوالوا داعيات نازل شد او تركهل انتم منتهون وایچ ایت اسو دینه من کیگه الله حکم کو چ دینه منشه نو محمد رضی الله تعالی عنہ فرمای انتهينا انتهينا یل منتنا منشه و منتنا نو ترمذی روایت کی شان نزول لک ذکر کړه نو الله تعالی ذکر کوي چې اے مسلمانانو انما الخمر والمسکر انما الخمر یقینا شراب او جواری او انصاب او غذلام رجس من عمل الشیطان دا غندګی دا, دا عمل دا شیطان نه نوشام یا څاڅه شرام دا بالاجماع حرام دي دا انګورو شراب چې کم انګورو نه جوړيږي او بالاتفاق 파ګه کې اس اختلاف نشته هم مکمل حرام دي که یو کس سړی حلال وګڼي نو هغه باندې هغه کافر کی زقد علی حرمت عادت اتفقیده امت سره او نو شرابو کې بیامسنا سو نجوار نه شو یا د پجرو نه شو سناس اختلاف شتا خو هغه بالکل اتفاقی دی بیا دا خبرهات ساده چې د شرابو سزا چاته شراب اوس که هغه یو ساسکی او کدو ساسکی او په یو بوتلی او په لس بوتلی اتیا کوړي په اجماع صحابه باندې دا هغه سزا اتیا کوړي ورته ورکول شي چې کله ا د خبره ثابت شي د دوه عادلو غواهانو په خبره باندې یا هغه په خبره باندې اقرار وکي یا اسلامي حاکمو غیران هغه یې او بیا دا یا چاته محکمې مړه چې دا حجر کول کولو جاری کولو دا زمانہ استاد کار نه چې ستاسو کلته پر خپل سزا جاری کی. دا د اسلامي حاکم کار نو د زمانہ کې اسلامي حاکم شتر نه نو بس طالب کار دی چې دا کس چې هغه شرابې وی شراب سکي یا جواری کوي هغه سره تعلقات او کې هغه سره تعلقات بند چې په ګناه کې مبتلا ده اسنه د بني اسرائيل او کارو دا هغه سره خپل مل نو جوارګر انسان شرابی انسان دا سکس را کسره تعلقات هغه ریسادل پکاره او شراب دا دایات ساته هغه یو ساس کې او که دو ساس کې نه حرام د مسلمان د کار شراب اون نه د مالک جوړې دشی نه بل کس د هغه مالک جوړول شي د شراب او اغستل د هغه رسول د هغه تجارت دا ټول حرام دي غټه مکمل حرام ده غټه مکمل حرام ده او شراب انتہائی پلیچی کچرستات پا کپڑا بانے دیو درہم نگدار دیو تلیم اگدار قولا گی دل نو آغا کپڑے سر بیا موزم نکی اغی سره بالکل موزن نکی او دا مسلمانانو پنیز باندے دا بلکل بی کیمت شید دیو کس یو دکان شراب در شرابانے او یو بالمسلمان دا که اٹولی بوتلی والمات پلی نو سلو رانے زیمان پدک کس بانے نرازی سلو ران چکم کشورلانو بوتلې ماټی کړې ځکه مسلمانانو په نس باندې شرام بالکل د بي قیمت شي دي او د دې وجه حدیث کې مرزي د سلورو کسانو بخنه الله نپې یو د مور خپل لرنا فرماندی او یو دایې کې دوس انسان نه چ خپل کور ولا غلط استعمال دے. او بل په هغه کې شرابې چې کوم انسان مسلسل شراب کی او شرابې وینو داسې کس باندې جنت حرام نه حدیث کې راځي الله تعالی بخنه نو د شرابو اغزان ساتل پکاره ډیر کی انتہی ګور یاد ساته بعضه خلک شرابو کی یو خاصیت د دا بدن راغونډي بعضه خلک په جسم باندې لګی چې بدن راغونډول لور تا تاسو خو پویګ دا حرام دي د شرابو نام مسلمان اس کس ما پیدا نشه خبره مې انده ان دا کس ما پیدا د مسلمان د بارا د شرابو نه دا مکمل حرام دی نور <Nor> سيزونه یاد ساته باډي ټيم کې دایو خبرم زده کوم باډي ټيم کې ملګري تب کوڅو کې دي نو سيزونه البنګ نو بنګ و تی وغیرہ حرام بنګ چې دي اه حرام حکم ادا سي نه دي د دې شانتي چې بالکل اتیا کروري دي ور پېښي وي انسان په پاسې ګرزي حرام دي پاتې شو سيګريټ وګیرا نو سيګريټ وګیرا کې د علماء ویلته سو قغې ته حرام او سو قته مکروه او اور حال دو داسی سیگریٹی سړی امامت هم صحیح نه او سیگریټ او نسوار وغیرہ جمعات کې کول خو بیا بالکل مکروه دي اغه نه دي کول پکار اې ګندولما او اختلاف ته په اختلافي چیز نه و د چا حرام وي چا وتا مکروه نو دا اګه نمازان ساتل به تر او دا اګه نمازان ساتل بچ کول پکار دي بعضی اترونو کوم شراب استعمالول پکار دي استعمالي اګه اتروم استعمالول ناجيز بعض اترونو کې شراب غړو او بازي دوايان داسري چې بګي شراب نو داسې دوايان چې نورې دوايان میلاويږي نو کنورې دوايان نه نو دا لري دوایا نو گنجائش تا او کنورې دوايان میلاويږي نه میلاويږي بالکل نو گنجائش نشتا او کنورې دوايان نه میلاويږي نو هغه شرابي دوايان بالکل گنجائش نشتا لکه اكو الکوهل وغيرها باریک بعض علما اگې ته شراب وای اغه دوایا نو کې استعمال ولشي نو یو الله تعالی فرمای انم الخمر یقینا شرع والمیسر او دې میسر دې میسر اصل کې دې یوسر نه دې یوسر اسانه تا ونی او اسانه جواره سر چې مال کټل شي نو تقریبا اگې کوم اسانی یاد ساتل جواره مختلف شکلونه داغه تا بیانوم زکا او دا زین کې کېره چې خپل بچی ته اوساته او پنځانته اوساده جواره کې مال دا یا مکمل لرشی یا رشی نو باځه خو په پیسو پیسو باندې لګیاږي جواری کې او باځه داسې وی چې لاټیان په شکل کې دي دکانونو کې پیسې ور سره پاتې کې ځولان دیکړي او یا څو پاکل یا چيب سره چولی نو دام جواری ده دام جواری دا چیکن دې لټره نو سمره شکلونه دې پدې پرې پرې دکانونو کې ځوانني ار شکل کې او هر طریقې کاری پیسې پکې باندې یا مهرباني وسره بار یا پیسې نوٹونه وسره باغ لا ګلي دا ټولې جواري دا دا حرام دا. یا د اخترونو په موکه باندې کې بازار تورغلی نو آل تکي تختلف ولي پکې مې کنه ټکوال او دا چې بنګړې یا پکې شي اوګټې یا درنک پیسې ګزار باندې مختلف شګنونه د اخترف په مکاباندی باندې میلو ټیلو کې داسي وی چې اګلې کې داسې طریقې کاروي چې سا غسل خرصل نه او بس ګزار بکینو یا په پی سی زی یا کله ګزار سیو لګي د پېښناتاندې نو په اګې سر 200 روپۍ انام یا بازه ماشومان په بلورو باندې کوي د بیلورو په با ګزار باندې بیلورې کې 150 روپۍ ل تک بازه ټیم کې او دا کرنگی پرائز بان اوم جواری دا اوم سود دی اوم جواری دا اوم سود دی شرعان اغن حرام دی او بیا یاد ساته چه دا جواره نور شکلی لان لکه جواره یو شکل اللہ دی ماکیو کسو خود دیر پریشان شم ننسا با دا جواره اوم سود پده زمون پده موبائلو بانده پده پده بانده میولوی دا غراروانده ابل از ماکه یومیس جراغی بایگی لیکلیو تو ایکاون کولاو کا ذر روپے جمع کردی ایکاون کولاو کا تیلینار والا نیسی جو کموے والاو ایکاون کولاو کا ذر روپے پکی کردی او ماتا مستقل پتنو چیزا ذر رو پوستے حیثیت خوبیاماتی او مقدی ہوئے چیزا جیما پکی کردی میں پیسو ستر دی پیسی پر پیسو پرتی دی آقارس دی پیسو پر پیسی دی اور اوزان مال پنزو سمین ترکی اوستاسو سوچو کہدہ پنزو سمینٹا چی دے پینزیش پیرے دو دو مینٹا خبریو کی نو در رس کے پینزیش پیری سودو کو در رس کے پینزیش پیری سودو کو دے دا حال تپوس نیشتے آگاو یہ ما کڑا دے میرا سود دے دا خمیماتم قطعا ضرور ما بس نیٹورک برا دا پریشی روزانہ گا چلو یا قطعا سو خیال کری نو پدی باندے دو جو آرہی اوبل صورت امرازی تاته بارای شي چې تده مېسج کې دا د اولګا دن په پنځهرو روپې کې کښ او لهدازه په دنکی ټیم <سلام> باندې با قران راځي کیږي نو تاسو په کې یا موٹر روي او یا دستا په کې دار روي نو دا همدې جواره شي کوي نو د جواره مختلف شکلونه دی یاد ساته چې کوم ځای کې بس اسانه باندې 200 روپې له ګولې ورپسې 100 یا 2000 روپې راځي په اسانه تقریبا تقریبا 10 صورتونو تپوس کوي پاغه که کم صورتونه جایز او اکثر صورتونه اغا ده جواره اکثر صورتونه اغا ده جواره ویدن سبا پدیتی لناب زون وغیره بانده ده جواره او د سود میسیجونه روزانه رازی مسلمانان لخیان پکار ده او زان بچکول پکار ده نو دیم پاغه که اللہ تعالی فرمائی والمیسر اغا میسر ده مسلمانانو جواری ده او بل پکی انصاب انصاب انساب جماعت نو سبدا او د ری مختلف شکلونو زمانہ جاهلیت کې به بوتانو سره هرې نظر راړل الته کې به کیو او انساب اصل کې یو شی ته ملي کېږي د عبادت د فارودر لشي هغه تبوت و درو الیا د کانه د درولې هغه ته بهل کې یا د ونه د درولې د هغه ته بهل کې یا ارس شی چې د عبادت د پر یو شی و درول شي نو هغه ته ملي او انصاب هم مشرکان خپل نظرونه راړل یا بعضی ګټ به د بوتان نګیر چا پیر ادرولې او هغه به دا هغه بن یا بعضی بل څه د بوتان نګیر چا پیر نظر و غیره به ادراو او یا دا غي بوتان چې نو خپلم د عبادت لپاره ادرولې شي نو دا څه شنو ته و لیکي چې الله نه الا و عبادت کول شي نو هغه څه ته و انصاب او نسب کو ادرولې شي او کنه شي ادرولې زموږ استاد محترم هر یو شي تدا الله نے علاوہ عبادت کو لشی نو اغیر تا انساب اونسو بری لکی بیا بل اللہ تلا بیانی پر آیات بل پکی بیانی اغا ازلام دی ازلام او ازلام یاد سا پہ ازلام جمع دا ظلم ده او ظلم ویلی کی گی بیبانو غشی تا ظلم ویلی کی گی بیبانو غشی تا نو بیبانو غشی اغا محکم تاسو تمه به دی کړو د مشرکانو چونکه دیګو الله تعالی من الله تعالی مده دی شک نشته مشرکان او تمه زکه وایو چې الله تعالی غمنو خو دې سره سره بوتان به منل او چونکه قران او کتاب اغه سرهونه نو د حکم معلومول د پردیدی او طریقه چې د خدای نه به حکم او د تغییر مسله به څنګه معلومه چې الله تعالی په نظامیزمنته حکم دي نو د عربی به شي او په غشوب مختلف لیکل غړي لکه په یو باندې لیکلو نه مطلب دا دا بھوک ما من کوي پبل باندې لیکلو امرني حکم کوي او په بل باندې لیکلو چې غفله مطلب داره نه زمونږستا بارکه لا سمچوره نشتا چې تداني کا دا او کا یمکوا یا د سفر له لړشه یا, یا مزه یا تجارت له لړشه یا مزه او په یو شي باندې دیت مطلب دا دیو سره به مرشو نو اوس دیت راضی کنا راضی نو پاري باندې د لیکي عقل د دیت سل او خان هغه په بلانکو بلانکو باندې دوه طریقه دی او دا د دا دا مشر دا مکه د دا قریشو دایو لیبطو حبل بت له وته چې دا چا به سم سلاما مثلا نکاح کوم کوم نو حبل بت بنائے التبه منجور کا تناس تو هغه به 100 درهم ورک ناغه هغه او به شرونو لا لاس د پکی نو راو به واسه چې امرني بس ما ته حکم کوي چې کار کوم بس اذر به پوهه کوه هغه چې مه رشتہ کوم یا تجارت لپاره به دا کار کوم نو تجارت ته بلالم یا سفر لپاره به کوم نو سفر ته بلالم کراو غوته لغشی باندې بلیګلو چې نه هاني نو یې بیره د بوت کاکا دا غره ته اجازه نو له دا سفر نه دی پتا دا کار دیات کې یو مسله وا دیات په چاره زی نغښي به شنه غړي نغښي به بس دا دیات په پلان کو باندې یا په پلان کو باندې دیات نو یو مسله ده یا په نسب کې شکه لیدته به او کوم چاره ده خو بهر حال زمو په شان او چيدا دې خزي ګاډي وړي خبر کار کړنه نو دا زه نو را به بوپلا نو تلابو شنه نو پاره کې د لیکل او چیرې شي به راوسته منکم دستا خونه دی نو یې به دا زما زوی دی نو بس هغه ته او که غشي به او شنول اره وو چې من غیر کوم دا مستاسونه نه دی نو بس اجزخه به اثر اشاره کرا وغدا کی باصله او مطلب دا دی به دا زما زوی نه دی او هغه به بیا خپل نه او که به راووه ده چې ملصکم کوم نو مطلب دا دی پتا کې کوم انسان نه خستاونه دی نو هغه به دو ترکی دارو پویوم دا ازلام دا ازلام یا اول ترکا تقسیم بدی کاؤ پا دیگر شبانی بدی سکاؤ تقسیم مثل تو مثلا کربانی بازو اگر تفسیلی دا دی بیا ابدی کیو خوی اجمالی خلاصی رہتوان کینی دا گرش اپل نمونو دا اگر اپل اپل برخی بیخو بیا بدر صوبت دا ترکا با کربانی بازوک را به بے پیسی را خوندک پیسی با تولو چې قرباني بښنه راګیره پر خپل غشي واغه به وشو هغه غشي باندې ییسی مقرره مثلا د یو غشي پینځه حصے وی ته لا به وشو لکه د دې کاکابه هغه نو د قربانې نو پینځه حصے هغه واستي سغش بکی راز چې دا برخه بکی نه و نو د دې حدیث په چې ته به وشو نه د بلا سړدان نه کوه خپل غشي به راوابسته نه به خالی نو د دې عجز په پیسي ورکړي او صدر ته وګه کوه خالی به ورتروان شي و دې خپل ماته محروم کړه ابلهم زين دره لګنه بالکل یو ولې څور نه بلبا غشیو شنون غش به نواسته پغې لیکلو درې سي نو د قربانې درې بخغه بوجي چې ما چولې کوګمایږي نو دام د جواره شکل په سي بطولي خدا د مشرکانو د جواره خاص انداز یاد ساتي مسلمانانو کې یو شکل له مسلمانانه کېره حدیث نو ثابت ته راځي موږ ته کور اندازي و کور واټو یا اس کو تغیری که یراده چه ایس کو نو دا اغی انداز داوی چې مثلا یو دکان ده ده سلورو کسو ده اوز ده پکی برابر شرکنی یا دا غنمو بوجه تک سیمی نو د یوم دواوی د بلین دوایی د بلم دوایی خو صرف اغا دا زلو دا دغا دا پارا چه ظلم و اتماین شی کم کس کمې بوجه واری نور دوتو با طول اگل خو کم کس کمی بوجه واری صرف دا ظ نو یووالی بلم جووالی بلم جووال نو هغه کې حقوق مساوی وي پاره کې دا زمي چې مخرمه شي بي دی دي ور کی او مخرمه پات شي او سرې پورته شپا غوته بوي نه را یو نه یو مرو کو سره د ظلم ماته کول د پاره خسن کول شي نو هغه حال هر حل حدیثونه ثابت ده هغه ناجایز نه نه هغه چې کم خسنو اس په تويلي کې مسلمانانه کې یا بازي مسلمانانو یو نو میرا نه یخل میسیج مکه یوم زرد دی بلم زرد دی یومیش کی یو واخلی ن بیا بیا بیا جمع کی س شوت چلینو مرزی بی سی بی سی وتاوی نو بی سی کو یک ده یو تا آوندے امداد پایکه سود یا جواری نشتا سود یا جواری نشتا بو یک ده یو بل یا امداد ده په یو زملا دا کا قایوالی بیا دو بارا دا کا قایوالی بیار اگو نیشنو دی سوکی اگر سوکی نو گویا که یو بل سرعو تاون او ینداد دے باگه کی سودی یا جواری نیشنو باہرحال دا سلور سیتونا اللہ تعالی ناوان انتظر کرکلو چیو شراب دی او بل جواری را او بل انصاب دی رغیر لا عبادت پی او بل ازلام دی اللہ تعالی دیو طول و بارکی خوراکی رجس من عمل شیطان ریجنز هغه څنګه ګټول کیږي د انسان طبيعت صحیح وي اسلامي طبيعت وي نو داغه نه نو او سره صحیح مسلمانی او صحیح مسلمان دکانداري نو ابي د جواره سین نه نه راړي دا لا ډراما تر وغاره نه راځي بیا جواره نه بیا په خبرو باندې دا شرط او جواری نه لگے چې لکه دا خيو ز مېج بده ګټبل وي دی بغټ او سن سن راځي چې پلان کی سرګیدو نو چې یو غټینو دواړه دام جواری رفاق و ریاد ساده جواری مختلق شکلو دی نا اللہ تعالی فرمایی رج سن دا گندگی دا دا سلو دوالا سلونا او من عمل شیطان داو عمل دا شیطان چه کم کارتی نو دیمی چه کم کس کم دکاندار یا کم مسلمان یا اره و مسلمان کا اغا دا تیلینار یا دا جواری او سود کئی او یا پنو او یعنی شرابس کی یا جواری کئی اغا کپا ار شکل ب ن دک کا جوار هر یو شکل چکئی ن د شیطانی عمل کی دا شیطان عمل د شیطان په تخیسه کړی او شیطان د ترابلی نو خدای تاسو من نام شیطان مطلب دا نه چې شیطانی دي شیطانی نه کيده کې خدام سره شیطان ده چې شیطانو تکم شیخ است کړی او عمل باندې دی لګیارې او دی کار کې الله تعالی حکم کوي ها ادر په فجت لیبو الله دک شیطانی عمل دا ک غندګینا زان اوساته او لعلكم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي نو خپل معزمان له خو پیسي ور کوي دا یاد ساتي پیسي ور کوي خدای روسته بیا ګوري دکان کې چې دې سشير چې دې سشي اخلي د جوارې سي په خپل کوبل سي پېن او چې کم کس د جوارې د سېونه راړي نبز روزانه ته دی ګندګې کې اړم یا نوکته پکې اوره دی غیاث کې تاسو وګوره را خبره الله 차 تک یا ایها الذین آمنوا دا اواز چا ته الله ورته خبره چا غل مسلمانانو پکې کنا او دا بت پرستیو په مش باندې دا تین دا مسلمانانو کو کډه اندوانو کافرانو مشرکانو کو علماء دیزه کې لیکلید چې دان وشران او جواری دا داسې خطرناک سيزونه دي لکه څنګه چې د دکا د بوتانو عبادت ته او د بوتانو نظر دی او دا ترانګي په غوښ تقسیم دي د مشرکانو د کارونو په شان دا خطرناک کار دی خبرم دادا او حدیث کې مرزي نبی عليه السلام فرمای شارب الخمر کا عبد الوثن چې کم کم شراب څکی نده دا سیدی لکه چې د بوتو عبادت کوي نو سنگین جوړونه ښه زلزله نۍ میسيج دراجه خوشاله کې عم چې بس درد جوار ده پر بزرو پېبه کټشي او کېږي چې په پلان کې تاریخ باندې موټر راوځي او راشزر روپې هو پر تیری او روزانه شپږ شې تیرې بس 15 تیرې بد صد خورې روزانه بد صد خور سوداګاني هغه مه دمخ کې صورت بکره کې ذکر کړي چې دا خبر نه فاصله بیا به پته لګي خان بیا باندې ترڅکه بس نه یا ای او الانی <سؤال> نامنو ایماندارو انما الخمر یکن الخمر والمسرو جواری والانصاب ونذر دفان يا والانصاب هرا شيخ الله عباده علای عباده قریشی داعبد دپار او دروشی والازلامه دبانشی رسون من عمل الشیطان رسون دا فلیتی دا و گندگی دا من عمل الشیطان دا دا عمل شیطان نده دی طرف تو شیطان را بل کئی او دا شیطان خیست کئی نو اللہ افل طرف خکم کئی فجتنیبوه اللہ ویدی گندگین ازان ساته لعلکم تبلیون خائی گستاز دا پارچ کامیاب شے نگور اللہ وی خائی گستاز دا پارچ کامیاب نا ده گندبو او ده سیزون نزان بچکل ده کامیابی ده او جا کم کس ده که اختکیگی نو پاغی کسی شده نا کامی ده <تصفح> ایهو اللہ ولین یا خرناخرین یا دل قوت چې دا رحمه مساکین جناللہ کریم کم گناهون زکر شنون خو تقریبا تقریبا یا اللہ چسوم رضا ما نظر لگه پا ده کم خلک بجتی شراب اکی خلق بجتی شراب بازاري خلک بجتی شراب اکی خلق خاریو ول خلق ته استفاده دي ديوارې کې هولال د دې سره ستا زمانه عام مسلمانان مقتلاش په دېوارې کې خپل دکانداران به مقتلاش پلاټرو کې په یو څو کې به مسلمانانو توفیق ورګي چويشي خرصې نه دغه مخې تپوس کې چويشي استعمال نه دغه مخې تپوس یا الله کریم خپل ستا پیغمبر وېلې چې دا شراب څنګه سېلې کده بوته اېمارات ته خطرناک ګڼللته ذکر شي د شیطان عمل ورته یا اللہ تعالی رو کدینا بچ کریم اپنی امونتی تبت کی تاپیگ رانسو یا اللہ پر ایگی کامیابی در ممکسان کامیابی گوارو یا اللہ چیدائی استعمال کو ناکام شو شدارین پناہ گوارو یا اللہ احترازی چیف قدر ازا نسیب او برس رسول اللہ تعالی آنها